la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul C011 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Tematica acestor programe este constituită dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, lucrare aparținătoare preotului Nicuriță. Aceleași meditații au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a lecțiuni de 30 de minute fiecare, pretându-se la difuzarea lor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi C011 va debuta cu citirea versetului 25 al întâiului capitol de la epistola lui Pavel către Corinteni, Întâia epistolă, capitolul 1, deci, urmată de meditația însățitoare, numai înainte însă de a mai ne îndelecta cu un, o nouă învățătură luată din cartea Îndrumătorul Bunului Creștin, semnată de Arhimandritul Gherontie Ghenoiu, tipărită cu binecuvântarea prefericirii sale Teoctist, Patriarhul Bisericii Române și tipărită de către editura Ichtis la anul 1997. Vorbind despre întrebările care trebuie spuse la spovedanie, arhimandritul Gerontie Genoiu ne spune, printre altele, la pagina 117. Ai dat pe vreun om diavolului sau vitele sau pe tine însuți? Ai cumva vrajbă cu cineva? Dacă ai vrajbă cu cineva să te împaci imediat! că altfel nicio rugăciune sau faptă bună sau prinos adus la sfântul altar nu e primit înaintea lui Dumnezeu nu te poți împărtăși cu Sfintele Taine, și nici rugăciunea Tatăl nostru n-ai să o mai poți spune, căci atunci când zici și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitelor noștri, ne cerem singuri o sânda de la Dumnezeu, fiindcă îi cerem să ne ierte nouă greșelile, așa cum iertăm și noi celor ce ne greșesc nouă. Iar dacă noi nu iertăm, ci ținem dușmănie și ură asupra celor care ne-au greșit, Domnul zice să iertăm de șaptezeci de ori câte șapte într-o zi celor ce ne greșesc, adică să iertăm la infinit așa cum și Dumnezeu ne iartă nouă, ori de câte ori ne întoarcem cu adevărată căință și hotărâre de a nu mai greși, El ne iartă. Și noi suntem datori să iertăm totdeauna tuturora celora care ne greșesc și mai ales când ei vin cu părere de rău și ne cer iertare. Chiar dacă ei nu înțeleg că atunci când ne greșesc să vină cu părere de rău să ne ceară iertare, noi care suntem adevărați creștini să iertăm de la sine și din toată inima, după cum cuvântul Domnului spune, fiindcă nu știu ce fac. Nu numai să iertăm,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 oricare alți creștini, pentru că toți cei care țin dreptarul învățăturilor sănătoase al lui Dumnezeu sunt copii ai lui Dumnezeu, toți aceia care au primit pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor sunt copii ai lui Dumnezeu, dar am spus ortodoxi deoarece am citit dintr-o carte care face parte din tezaurul literaturii ortodoxe. Așadar, cu preponderență, mesajul acesta este adresat creștinilor ortodoxi. Ni se spune aici că nu avem voie să ne împărtășim dacă am dat celui rău, dacă am dat diavolului, chiar și vitele, nu-i vorba numai că pe noi înșine sau pe alții dintre noi. Apoi ni se spune că dacă suntem în vrajbă, iarăi este o mare problemă. Pentru toți aceia care spun... Rugăciunea Tatăl nostru să ia aminte astăzi că învățătura noastră dreaptă ortodoxă ne interzice să mai zicem rugăciunea Tatăl nostru dacă suntem învrăjbiți cu cineva și nu ne-am împăcat. Când este vorba despre împăcare, Așa după cum aceste învățături, atât de cu și fondate puternic pe scriptură, ne spun, trebuie să iertăm din toată inima, chiar dacă cel căruia i-am greșit nu ne cere iertare, și să-l iertăm așa cum spune cuvântul de șaptezeci de ori câte șapte, sau cum spune Arhimandritul Gheronte Ghenoiu, asta înseamnă să-l iertăm la infinit. Nu are voie să se împărtășească nimeni care a dat diavolului, deci, și nimeni care are vrajbă cu cineva. Înainte de a se împăca cu acel cineva, înainte de a-și mărturisi cuvintele prin care a dat diavolului obiecte, vitele lui, oameni, pe sine și pe oricine altul. Iată care este adevărata învățătură ortodoxă, iată ce înseamnă să fii creștin ortodox, nu numai să spui cu numele și să mergi la biserică, la Paște și la Crăciun. Dacă viața nu ți este așa cum se arată în cuvântul lui Dumnezeu, dreptarul credinței ortodoxe și dacă nu se potrivește și cu învățăturile pe care le primim de la oameni deosebit de sfinți, cum a fost și arhimendritul Gerontie Genoiu, n-avem voie să pângărim numele frumos și nobil de ortodox. Crucea ținută la piept cu lanț de aur, poate chiar și mai multe să fie din cel mai fin aur, semnul crucii pe care îl facem cu mâna adeseori, nimic din acestea nu ne ajută dacă nu trăim însemnătatea crucii. Ce înseamnă însemnătatea crucii? Însemnătatea crucii este moartea noastră față de felul nostru vechi de viețuire. Prin crucea Domnului Isus Hristos noi avem parte de crucea noastră. Prin crucea Domnului Isus Hristos am fost izbăviți de sub puterea tiranică a satanei care ne ținea robi și prin care ne făcea înainte să-i dăm toate lucrurile lui și obiecte însuflețite și neînsuflețite pe noi și pe cei mai dragi ai noștri. Prin crucea Domnului Isus Hristos am fost izbăviți de sub puterea lui și nu-i mai datorăm nimic ca să mai trăim după obiceiurile și duhul lui satanic. Iar prin crucea noastră, ce este crucea noastră? Am spus, crucea noastră nu este nici pe departe un obiect pe care îl ținem la gât, oricât ar fi de frumos, oricât ar fi de împodobit. Crucea noastră nu înseamnă nici semnul crucii făcut cu mâna, deși nu este niciun păcat că ținem o cruceriță la gât. Nu este nici păcat că facem semnul crucii cu mâna. Nu asta am vrut să spun. Cine dorește poate să practice în continuare purtarea crucii la piept și semnul crucii cu mâna, dar dacă numai la atât ne limităm, niciodată nu o să putem beneficia de crucea Domnului Isus Hristos, care ne-a eliberat de sub puterea satanei. De ce nu putem? Pentru simplu motiv că n-am primit crucea noastră, adică după cum Domnul Isus Hristos a făcut tot ceea ce plăcea Tatălui, Așa cum scrie la Ioan 5:19, el niciodată nu făcea nimic de la sine însuși, deși nu avea ce să facă lucrurile rele, nici noi nu mai trebuie să facem nimic de la noi înșine, nimic din ce am pomenit, ci să recunoaștem că prin noi înșine nu putem face nimic, să primim jertfa lui ca făcută în locul nostru, prin întoarcerea la Dumnezeu, prin actul pocăinței, și apoi să plecăm de acolo împuterniciți prin Duhul Său cel Sfânt, la o viață nouă. Numai în cazul în care crucea Domnului Isus Hristos își găsește ecoul în crucea noastră, adică numai în momentul în care, la fel ca și Domnul Isus Hristos, primim voia lui Dumnezeu să ne pocăim, să ne lepădăm de toate învățăturile care n-au nimic comun cu Scriptura, numai atunci suntem adevărați ortodoxi care purtăm crucea noastră, așa cum spune la Matei, capitolul 10, cu versetul 38. Acesta este adevăratul ortodox care își poartă crucea, acesta este adevăratul ortodox a cărui cruce va pune pe fugă pe satan, care trăiește după dreptarul cuvântului lui Dumnezeu, care se pocăiește de viața lui, așa cum am mai amintit și cu alte prilejuri, cuvântul pocăință este de aproximativ 30 de ori enumerat și scris pe paginile sfinte ale Bibliei Ortodoxe. Deci numai acela care a trecut prin actul pocăinței, actul spălării nașterii din nou în mod conștient cerând aceasta de la Dumnezeu și primind jertfa Domnului Iisus Hristos, numai un astfel de om merită să poarte numele nobil de ortodox pentru că el se conformează într totul dreptarului cuvântului lui Dumnezeu. Și pentru că am amintit ceva și în legătură cu semnul cruci făcut cu mâna, care am spus și repet, nu este un păcat. Cine dorește să facă lucrul acesta și îi place poate să-l facă, dar să luăm aminte că Sfânta Scriptură a Lui Dumnezeu ne spune la Evanghelia cea după Ioan, la capitolul 4, versetul 24 și amintesc, aici sunt însuși cuvintele Mântuitorului. El spune așa, Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Iată de ce am spus că, deși nu este niciun păcat că faci semnul crucii cu mâna, aceasta nu ți ajută la nimic. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu este Duh și închinarea noastră, adică supunerea noastră față de El, trebuie făcută în Duh, acolo se produce nașterea din nou prin pocăință și în adevăr, adică după dreptarul cuvântului lui Dumnezeu care este adevărul. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, îți mulțumim pentru cuvântul Tău cel scris pe care ni-l ai lăsat, îți mulțumim pentru Duhul Tău cel sfânt prin care ni iluminezi luminezi și prin care îl împuternicești în viețile noastre îți mulțumim și pentru învățătorii care ne luminează învățăturile cuvântului tău, așa cum a fost și cazul arhimanditului Gerontie Genoiu. Te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj, să cercetezi pe toți aceia care mai dau diavolului, să cercetezi pe toți aceia care au vrajbă cu cineva, să-i faci să înțeleagă că nu se guvine să ținem vrajbă pe nimeni, că nu se merită să ne lipsim de la împărtășanie numai pentru că avem vrajbă pe cineva sau pentru că folosim cuvintele din Acestea prin care dăm celui rău lucrurile, vitele și oamenii. Să ne ajuți deci pe toți să ne pocăim în sângere Domnului Iisus Hristos, după aceea să pornim cu nou având pe calea sfințeniei, să te sfințim pe tine, să fii domn și stăpân al vieții noastre pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Iar aceia care nu s-au pocăit deloc care nu au trecut prin baia nașterii din nou, așa cum ne spune însuși Mântuitorul când stă de vorbă cu Nicodim că trebuie să te naști din nou dacă vrei să vezi împărăția lui Dumnezeu cercetează și pe aceștia Doamne astăzi să facă actul pocăinței urmat de dovada pocăinței interioare prin botezul exterior cum ne înveți în cuvântul tău în Marcu 16 cu 16 și pe urmă împreună cu noi toți ceilalți care din milata deja ne-am pocăit să plecăm pe urmele Mântuitorului să trăim o viață demnă. De numele Lui, pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Ce frumos e ca să fii Alb ca fulgur Să știi că din cer ai venit Și-acolo-i țara ta Crenguța goală să învelești Te cer să opăzești Să luminezi drumul noaptea ca să să strălucești ca fulgul de ca fulgul de ca fulgul de nea, să fiu prin el apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 25 al capitolului 1 al întâiei epistole a lui Pavel scrisă către Corinteni. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. Nebunia lui Dumnezeu și slăbiciunea lui Dumnezeu nu sunt stări de fapt. Ele nu aparțin lui Dumnezeu, ci gândirii omului despre Dumnezeu. Dar chiar și așa cum le gândește omul, aceste stări întrec tot ce are el, omul mai bun. Nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. Un gând interesant, care ne ajută să înțelegem mai bine pe Dumnezeu în versetul acesta, găsim la un filozof chinez care zice Toate ființele și plantele sunt delicate și slabe atunci când se nasc, iar când pierd, sunt tari și puternice. Ceea ce este tare și puternic este ceea ce piere, iar ceea ce este delicat și slab este ceea ce începe să trăiască. Dragii mei, Dumnezeu, fiind izvorul vieții, este mereu proaspăt ca și un copil care începe să trăiască. Nu ceea ce este țeapăn ca piatra este tare, ci viața care este moale este, de fapt, tare. Moartea începenește totul. Omul mort, da, este țeapăn, adică este tare, dar e ceva mai slab decât omul acesta mort, care e țeapăn, e tare? Nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. Ceea ce li se pare oamenilor a fi nebunie este crucea. Ei nu pot pricepe cu mintea lor cum de a ales Dumnezeu acest mijloc, așa de josnic, pentru răscumpărarea omului robit de păcat? Cum de a murit Fiul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră când ar fi putut găsi o cale mai onorabilă? Adevărul acesta, însă, nu se schimbă, chiar dacă nu-l înțelege cineva. Învățătorul bisericesc teofilact spune așa: Oamenii socotesc. Crucea ca slăbiciune a lui Dumnezeu pentru că din neputință, zic ei, s-a răstignit Hristos. Dar slăbiciunea și neputința aceasta aparentă este mai puternică decât toți oamenii puternici, pentru că mii de oameni, tirani și pătimași au fost izbăviți din starea în care s-au aflau prin credința în Hristos cel răstignit, ceea ce n-a putut face înțelepciunea și puterea lor. Să primim, deci, prin credință tainele lui Dumnezeu, chiar dacă nu le înțelegem cu mintea. Adevărul Dumnezeu primit întâi prin credință, îl vom înțelege în toată plinătatea lui la vremea potrivită. Am ajuns acum la versetul 26 de la 1 Corinteni, capitolul 1, care dă explicația următoare. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. În lucrarea lui pentru mântuirea păcătoșilor, Dumnezeu nu s-a folosit de căile și legile cunoscute pe pământul stăpânit de diavolul. El a ales alte căi și alte legi. Nu s-a bizuit nici pe bogăția lumii, nici pe puterea ei și nici pe înțelepciunea ei. Dacă toate acestea ar fi avut vreo valoare, ar fi ajutat o să scape din temnița păcatului și a morții, dar nu a fost așa. Ia lumea a rămas roabă vrăjmașului. Tocmai așa cum explicam și în deschidere, noi nu putem să scăpăm de robia satanei decât prin Domnul Iisus Hristos, căci dacă s-ar fi putut altfel, am vedea oameni care nu s-au pocăit și care totuși nu mai dau diavolului, nu mai mint, nu mai înjură, nu au vrajbă cu nimeni, ci suferă pe nedrept cum a suferit și Mântuitorul nostru și se roagă pentru cei care le-au făcut rău. Dar unde ai să găsești așa ceva? când chiar și între credincioși sunt puțini aceia care au ajuns să primească toată izbăvirea lui Dumnezeu. Iată de ce a venit Dumnezeu în dragostea și mila lui pe căile cunoscute de el și numai așa a adus lumii mântuirea. El a trimis pe fiul său în haina umilinței ca să doboare mândria luciferică a lumii. L-a trimis sărac, pentru ca să arate marele adevăr că materia nu ajută la nimic când e vorba de mântuire. L-a trimis neinstruit în școlile lumii ca să dovedească în fața veșniciei că nu înțelepciunea izvorâtă din mediul păcatului poate da viața, ci numai înțelepciunea născută din curăție și din Duhul Sfânt. Domnul Isus, la rândul lui, a ales pentru lucrarea duhovnicească a vestirii Evangheliei Mântuirii numai oameni nestricați de înțelepciunea și bogăția lumii. Cei 12 apostoli au fost pescari și oameni de jos, săraci și fără influență printre oameni. Dumnezeu nu lucrează după felul lumii, ci după felul său. El nu caută vase pline, ci vase goale, ca să le umple cu ceea ce este sfânt, și adevărat, el prețuiește caracterele curate, nu cultura lumii. Marele pictor Rembrandt zice că mai bine caracter fără cultură, decât cultură fără caracter. Un om al lui Dumnezeu sublinea limpede ideea aceasta când zicea, între caracter și inteligență n-ar trebui să existe alegere. Inteligențele se găsesc foarte adesea, caracterele foarte rar. Un vrăjmaș al marelui evanghelist din Anglia, Wesley, i-a zis odată în bătaie de joc. Hei, în adunările dumneitale nu sunt decât servitoare. Wesley a răspuns. Chiar dacă ar fi așa, unde nu dă Dumnezeu să se pocăiască toate servitoarele din Anglia, căci atunci Evanghelia ar ajunge și la stăpânii. Biruința creștinismului a fost cu putință numai întrebuințând alte arme și alte mijloace decât cele cunoscute în lume. Și cel mai aprigateu, dacă se uită atent în istorie și dacă este sincer, poate constata lucrul acesta. Napoleon zicea, eu mi-am întemeiat împărăția mea pe putere și iată că nici n-am murit și s-a și destrămat. Hristos și-a întemeiat împărăția lui, biserica, pe dragoste și lepădare de sine, și iată că au trecut atâtea veacuri și ea dăinuiește continuând să propășească. Care este deci taina biruinței Domnului Isus Hristos? Una singură, crucea. Orice urmaș al său, orice creștin adevărat, orice ortodox nu are altă cale pentru biruință decât crucea. Cum spunea Sfântul Ioan Guredeaur, crucea este dovada unei puteri negrăite și a unei înțelepciuni nemărginite. Împărăția cerurilor nu se cucerește prin mijloacele de luptă ale lumii, prin bogăție, prin înțelepciune sau știință omenească, ci prin credință, pocăință și răbdare, lepădare de sine. Fericitul Augustin, vorbind despre neștiința științei omenești, zicea: Se scoală cei neînvățați și răpesc cerul, în timp ce învățații îl pierd. Uitați-vă la voi, spune apostolul aici, care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți de neam ales. O povestire indiană ne ajută să înțelegem adevărul din versetul de mai sus. Spune așa. Soarele asfințise înapoi a malului de apus al râului, prin desișul pădurii. Băieții de la mănăstire mâna vitele spre casă și acum ședeau în jurul focului, luând aminte la cuvintele învățătorului lor, Guatama. Atunci se apropie un băiat străin, întinse roade și flori și închinându-se adânc la picioarele lui, vorbi cu glaz subțire. Doamne! Am venit la tine ca să fiu îndemnat pe cărarea celui mai înalt adevăr. Numele meu este Satya Karma. Fii binecuvântat, a vorbit învățătorul. Copile, din ce neam te tragi? Numai un brahman se cuvine să năzuiască spre culmele înțelepciunii. Învățătorule, răspunse băiatul, nu știu din ce neam mă trag. Mă voi duce și voi întreba pe mama. Astfel a vorbit Satya Karma și și-a luat rămas bun. El a trecut prin râul secat și a ajuns acasă la coliba mamei sale, care era în capătul pustietății, la marginea satului adormit. În o dăiță, lampa ardea posomorâtă, iar mama aștepta în prag întoarcerea fiului ei. L-a strâns în brațe, îi sărută părul și l-a întrebat despre învățător. Dragă mamă, întrebă copilul, care este neamul meu și numele tatei? Învățătorul Guatama mi-a spus că numai un brahman se cuvine să năzuiască spre culmele înțelepciunii. Femeia a coborât o încet și a răspuns șoptind. În tinerețe am fost săracă și am avut mulți stăpâni. Tu, dragul meu, ai venit în brațele mamei tale care n-a avut bărbat. Ucenicii ședeau sub copacul bătrân înaintea învățătorului. Părul lor încălcit era încă ud de baia de dimineață. Atunci se apropie karma, el s-a înclinat adânc la picioarele înțeleptului și a rămas în tăcere. Spune-mi, îl întrebă marele învățător, din ce ne-am te tragi? Doamne, a răspuns el, nu știu. Când am întrebat-o pe mama, ea a spus că a avut mulți stăpâni în tinerețea ei și n-a avut bărbat. Atunci se ridică un murmur asemenea zunzetului mânios al albinelor speriate în stupul lor. Căci ucenicii începuseră să murmure, văzând îndrăzneala nerușinată a noului venit. Dar învățătorul Guatama s-a sculat de pe scaunul său și a întins brațele și strângându-l pe băiat la piept a zis: Copile, ești cel mai bun dintre toți brahmanii. Ai moștenirea cea mai aleasă și anume adevărul. Dragii noștri, Dumnezeu nu se uită la neamul pământesc din care ne tragem, ci El se uită la dorința fierbinte de a afla adevărul și a trăi apoi potrivit acestui adevăr. Cei născuți din adevăr sunt din neamul lui Dumnezeu, pe aceștia îi folosește El în slujba Lui. Oricine vine la el cu pocăință adevărată este primit de Dumnezeu în casa lui, în neamul lui prin nașterea din nou pe care i-o dă el. Iar Domnul Dumnezeu nu greșește niciodată în alegerile lui. Iubiți ascultători, dea Domnul Dumnezeu ca nici noi să nu facem vreo mare greșeală acum și să nu-L alegem pe El. Aceia dintre noi care nu l-au primit prin pocăință, prin nașterea din nou, aceia dintre noi care n-au făcut un legământ cu el căi vor sluji din toată inima și vor urma calea lui așa cum ne este lăsată în dreptarul nostru ortodox, aceia dintre noi care n-au făcut pasul acesta să se grăbească și la rândul lor să-l aleagă și ei pe Dumnezeu pentru că este singura alegere dreaptă și care ne dă dreptul de a intra la locul cu verdeață. Cine îl alege astăzi pe Dumnezeu, pe calea pe care a rânduit-o el prin pocăință, va fi ales mâine de Dumnezeu să intre la locul său cu verdeață. Anunțăm aici încheierea programului C011 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca toți ascultătorii acestor gânduri să aibă parte de pocăință și apoi, fiind copii ai Lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Cel Sfânt al Lui Dumnezeu, să trăiască pentru slava Lui și fericirea lor veșnică. Amin.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 Ca să cred în Cristos, aproape de decis să lu bucuros. Căci Isus mă cheamă la El neîncetat. O vină la mine ca să fi salvat. Aziul și-ai deschis ce duce la Rai. Isus, tu ești primește Luisa